Kuku. Prestaude onereta eta oharsoaldeko LGBTI+ memoria Kolektiboan barrena bidaitzeko. Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Bohemer mugimenduak, oneretako queer mugimenduaren astapenak, euskalaren papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Ofertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, Queer Arkibo Bizira. Oreretako zintzilik irrati librea. Ba, ongi etorri berriroku inartxibo biztira. Gaur, etorri, etorri dira ziortza eta mahi erintzako partaideak, ez? Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. <laughs> bueno, e, beti egiten dugu, badera berdina. E, zuen zue enburuak aurkeztuko dituzue, zein da ziortza eta zein da mahi. Bueno, ba, niz ziortza naiz, hori da ziortze ditut. E, Errenteriakoan naiz, eta, bueno, txiki-txikitatik dantzan ibili naiz, orduan e, ba, sehi urtetatik hasita, ogeitabi urtez, dantzaria, e, eta, bueno, e, ofizioz, kimikaria eta ekerzaia. Eta gero, ba... Guau! Wow. <laughs> bai. e, bai. Unian sartutaz daude? Unian sartutaz daude? Eh, bai, baino ikasle bestela, eh. Ah, vale, vale, vale, vale. O sea, tesia, tesia nahi naiz. Orduan ikertzaile prekarioa. <risa> Esan <nahi> daiteke. Zorte on. <risa> bai, ben. mi esker bestela artista mundura pasako naiz, eh. Venga. Pentsatuta daukate. <risa> <risa> Igual inconscientzunezkoa salto ez, ezantzia izango. <risa> bueno, ni imagináis, eh, rentariarra ere 25 urte taozkat eta, bueno, ni ere dantza hasi nitzen sei urtetatik, E, etxean beti inkulkatu dugute dantzan, erogura sokerentzako dantzariak izan zideen bai, orduan, ba, txikitatik dantza ikusi dugu etxean, eta eta hortik aurrea ba, hori, oain arte, beti dantzan egia san. Eta oain txe, egindet e, mirra, orduan, e, ba, medikoan nahi, zain ez itxoiten, ba, ba nire etorkizuneko aukera importante bat, e, ba, ningu dutela, eta ikusiko dugu abera etorkizunaz de... Zerak anprestatu aneretzako, ta hor txe, gabiltza. Oh, bitartean erintzan oh, bueno. lanean. Tabestela ta azuta dan ba, ba, ba, ba. ba. <risa> bueno, nik dantza kompainia batzutuko. Bai, oire. Aitorez beha ezer. Ez, literal, bono, nik máster badakat, vale? Ez dakit horreko adio duen, No eskioa hemen bakoizak nahi, nahi. <risa> ba, ba. Eta bezala dantzan. <risa> Zortzen beha tazlean. Onk entorrezeate. Ez kerrik asko. Vale, ekarriaz dute altxorra ez? A ver, ziurtza, zaldumese dut. Bai, a ver, ez gainekin osandoz zerrekarri. Eta <laughs> <laughs> laburuei bueltaka-beltaka eta azkenean, txatu, bueno, ez ez dut ez dut zer okurritzen. Eta justu etxetik eta urretik, e, bos minutu lehenago, ikusi ditut etxeko giltak Eta giltzetan daukat jarri eta e, bat, nera paritu zian da. Epa, ba, ez dakit duela, de xente, ez dakit, gala mabi urte ditu, ez dakit, aspaldi. Eta da, abarka bat. Eta gogoraraz dit, pixka bat, e, posori, pentsatzen ari nintzela, zer eramango, zer eramango dut, zer ba, bueno, azkenean abarka bat, edo alpargata bat, da gure tresna bat, ez, e, dantzatzeko, eta, bueno, ensaiatzeko zetugu gehiagirabiltzen hori egia. Gehiagir. Baina gero e, bai e, dantzatzeko, eta, dantza, osa, Euskal Kulturaan tradizionalka erabilideen oinetakoa da, ez? Eta, eta, bueno, pixka bat, e, podcastaren... E, kontestu hontan, hontara ekarriz. Bago, horara pixka bat, nola, abarka eta alpargatek ez daukaten ez eskubi, ez ezker, ez forma, ez neurririk. Bueno, neurria igual bai, baina, <tutura> esan nahi dut, ez da, ez demakume, ez gizonenko eskoentzat, ez dauka ez ezkerreko alderik, ez eskubiko alderik, e, oinera egin egiten da, ba, pertsonak bertxonak, dantzara egiten diren bezala, ez da pixka bat, puz, contexto herta. Piska gaitu poetiko, baina eske que ikusiet bai, eta goboran ezetan dejo. Pues es que polita da. Eta bye. eta orduan pux, pixka bat mezua hori zen. Uh -huh. Ta bueno, denen, o sea, komentatu eta gustes. giustatu zaio, asi que hori ek ekarri dugu. Bai, bai. Joer. Oso ando gratuzazu zu zi hortze. <risa> bueno, a ver, eh, eso te dizu, te askeneko izan dela, baina go ikusiet eta esan dejo, pues eh hola, maniz Mm -hmm. Hori gogorara, zi? Eta, bueno. Neidiozu deikatu podcasta zure ezpari. Benga, bai, honintza zuretzako podcasta. Ezakit, bueno, entzuko du, eh, bai. Hombre, masle, bale? Hapa honintza, salubro bat, arkaitzako kamarera. Hori, hori. Baila, bai, oso ondo. <laughs> bueno, ba, asiko gara pixka bat galde erekin, e, zer da ere Nola hasi zen zer da zuentzat? Bueno, erintza hasi zen mila bat zerunda berroetan bezortzian e, sortutako erakunde bat da. Eta biltzen ditu bere barruan e, talde desberdinak. Daukagudantza taldea, dago txistulari taldea, eta nik uste e, sortu zela bere garaian ba, zakegu, ba, e, <laughs> duela urte asko zentzelako, bez? Baina, e, oitura zarrak bermatzeko eta mantentzeko asmoarekin. Orduan, ba, ditu urte ja desente, eta hor jarretzen dugu gaurregungo gaztetxoak eta, bueno, ezan gazteak ere bai. E, ba, Errekoiturak e, urtean zehar egiten dugun ekitaldiak, eta hori guzti antolatzen. Eta nik usteo ere bizia ematen diogula. Bai, azkenean e, taldearen helburuetako bat, uberentzat, e, dantzat taldearen helburua beintzat bada, e, dantzat tradizionaloiek eta oitura... Tra e, traiziozko ohitura hoiek e, transmititzea eta kontserbatzea. Eta eta hori, eh hala ere gizartearekin batera ba, bueno, pues evoluzio bat ematen ari da. Eh tradizioari eustentzaio baino beti daukagu tiraia floja hori eh evoluzioarekin ere bai, e, tradizio guztiak eztia traizioagatik ezdia mantendu behar, eh? Eta orduan mm -hmm. e, ba, bueno, askotan reflexio batera Bideratzen gaitula, zer batzutan, ba, problematzen aurrean aurkitzen gara ere, bai. Orduan, guagero bueno, bitzen gara. Vale. <laughs> <laughs> bai, edo, bueno, nahi ba ez duia, bai. esate baterako, ze... Te... Bai. <laughs> bai, ez, ba, jo, askotan, ba, janskera moduagatik. E, bueno, a ber, eukitzen degun arazo potoloena, esango nuke, emakumeetak izonen arteko berizketa. Bai, ze asiera batean, bueno, zuri ez dakiten, bueno, igual baitare ez, ez garen beste dera maten, baino, yes. gaur egun taldera sartzen ari denakazut ez ezagutu, baino, ni taldera sartu nintzenean, e, bai esistitze zala, gizonen dantzak, eta makumen dantzak. Eta niritxin nintzenerako ja pixka bat, e, makumen akarizia norberaien lekua ba eskatzen, ez? Baino, bai zegola, bai ez, mutiek dantzatzen zituzten gauza batzuk, eta neskak beste batzuk. Indarra eta, eta, E, bai, abilezia, bai, abilezia, eh, eta botere bat bestela markatzen zuten dantza gogorrago batzuk, zian gizonenak eta hola finagoak eta politagoak zianak, ba, emakumenak, ez? Mm -hmm. Eta askotan emakumean figura esten atokian zan, em, oso ha bai, bezala, bai ez? De de paso. Mm -hmm. Osa, bai sea, paisaude la batzuk, e, dantzatzen zianak, baina askotan era ateratzen zian, ba, gizonen e, apoio bestela, ez? Bikote bestela. Mm -hmm. Gizonak dantzatu, emakumeak paseatu. Bai, zerra Eri. komplementario bezala, ez? Da, Hori da, ez eta, bai, eta horren adibide oso argia daukagu e, e, San Juanetako sokan eman den aldaketa. Ez, ez, ez zinorri txarreagitea batik, e, da oitura bezala jasozian gauzak, ez? Eta e, ba, momentu batean ere, onda hor generazio aldaketekin batera ba, mutil falta, ere bai, eta horrek ere lagundu du emakumeak eh ba ba giz, giz, ere ez, de, orain gaur egun guk egiten ditugun dantzetan ez dugu eske zugu pentsatu ere egiten au mutientzat au neskentzat, Dena da zer dantzatuko dugu hau eta berdin du zertzean eta eh orduan arropa aldetik ere batzutan eukitzen ditugu gure dilemak. <laughs> de hori eske San Juanetako da super adibide ona. Ze len egiten zan e, aurreskulari papera egitenzunak edo dantzari de papera egitenzun atzuriz jaztentzen eh churiz galtzaturiekin eta alkandor atzuriarekin eta gero zi joan e, berriko gorria txapela. eta chapela gorria eta gainontzekoak bikoteezianak neska baldin bazian baserritarrez jantzita gonarekin eta, eta bueno hasiera batean mutiek dantzatzen zuten bakarrean eta neskak eh ba bikote lana ez laguntzaie beste de hecho laguntzaile hitz erabiltzen zen dantzaria edo laguntzaia. Mm -hmm. gu gure artean ulertzeko oso markatua zegoen eta ja momentu batetik aurrera sizan hori nahzten baino jantziak mantentzen ziren orduan nahiz eta neska izan galtzaturiekin mutia alimazina baino ez bazen dantzatzen baserritarrez mutiez ta hori auki genun momentu batean holako ah, diskusio bat orain ja denek daukago aukera gona edo galtzan bai bakoitzak naiduna churiz jantzita bari orregontzalarako reflexio bai, bat ere e. eta momentu batean e, Jon Maia koreografoarekin e, ere elkartu, bueno, dantza dantza kide izan da noret pila Hai. batez eta ekisto lanak egiten dituna eta berekin ere elkartu ginen, elkarteko beste ainbatekin ere elkartu ginen eta horreuki genun elkarrizketa bat non genuen, genun, bueno, a ber, enora eraman nahi degu hau eta azte zentzu dauka batzuk modu batera jantzita besteak bestera jastezas, ez? Eta, eta, eta hortan gelditu azkenean mm. eh dantzariak zianak neska gutik edo dena delakoa izan eh txuriz jantzita eta eta dantzarien bikote bezala ateratzen den aktor bai e, bikote, oza, dantza horrela da ez badago dantzari hilera bat eta beste bat laguntzaile hilera edo mm. baino ja berizketarik egin gabe eh generoaren inguruan Orduan, bueno, or, lanketa bat egin zen ere, bai. Bail. Batzutan beharrak e, eskatuta ere, eh? Mm -hmm. Bai, ni gogoratzen naiz, e, gu txikiak ginean, e, dantzen hasi ginean, e, mutilien bitalde oso sortzen zidela, apuntatzen ziren dantzatzea, eta neska ginen, ba, beste bitalde. Zene ez dut, ba, ogoi tamar eta ogoi neska, mm -hmm. gaztetxo. Eta denbora erkein, ba, e, uste emakumeak ere igual, gure etoki hartzen jungen gala dantzan munduan eta gizonak ba beste bideo batzuk hartzen dituzte, beste kirol batzuk, edo beste eta azkenean, erintzara iristen ganean, e, gehiengo nabarmena emakumea gea. Eta orduan iristen tzen puntu bat, non e, ja ezin genituen banatu neskak eta mutilak baizik eta denek dantzatuko dugu berdina, bakoitzak egin bueno, galtza edo gona jasteko ere e, bere aukera dauka, bere erabakia da. Beti ere, ba, dantza batzuetan irada estetikoki, ba, erdiak galtzarekin edo erdiak gonakin jartzen gehala, ez? Baino eh berdin du ze generokoa zean bi gauza jartzeazke mm. Eta lehen etzen nola. ni gutxiak ginenemaintzat, etzen ola. Eta guk ikusi dugu aldaketa hori, ba, 15 ba, Gehi Gehiago esango dizu ni ere intzara pasa nintzanean gure taldean ginian 8 mutil eta bineska. Eta gaur egun dia, mm, zortzin, bueno, zortzin ez, oza, iruneska eta zorte mutien bat sartzen baldin bada bosturtean behin. Oso, oso aldaketa handia da. Eta, eta horren arira esan behar nuna. E, askotan hori guk ere behartzen degula, ze traizionalki ba hola egin da ez, guk egu diogu edozen, oza, nahi duen gona jartzen, nahi duen harri galtza jartzen, baino beti markatuta dago galtza edo gona jantzi behar dezula. Ez dago nasterik, ez dago ordan horrekin ere baauzkago gure gure ausnarketak. Uh -huh. azkenean eia dantza tradizional bat mantentzen ari geela, jantzi tradizionalak mantentzen ari geela eta hor bai markatuta dago. Uh -huh. Bueno, generoa, a ber, edozein jantzi ezake edo zerrez, baina ja ez ezgean hasten hasten. Eta bai daukagula hori ba, bi bi multzotan banatuta, gizonezkoak edo emakumezkoak edo beintzat galtzak eta gonak. Eta, eta hori bai mantentzen dela. Osa, estetika, e, batena edo bestearena. Mm -hmm. Jo, justua, e, lehenetzen dugu, ez? E, bueno, bai, aldetu. bai. Hinga. Justo ez, e, komentatu diot lehenan eri e, ikusi nuel, ah, bueno, egon nintzala, am, oh, besan, a ber, ama batek esan zirala ikusi zula <laughs> instan, e, gaztea irratian, e, bueno, gaztea irratiak igotze diturril, e, ez, bai. elkarrezketekin eta, eta soziologo batek esaten gaur egun gaurregun mutil gutxi daudela euskaldantza egiten eta bueno, bere azalpenazan eh ba azkenean espazio hortan e, emakume gehi sartu direla eta feminizatue egin dela norbait esan da euskaldantza hori izan berak esaten zuena eh eta, eta gian horregatik e, gaur egun euskaldantza ikusten dela e, nesken gauza bat bezala ez uhum. Eta horren arira ere, bueno, ba, bero e, beste norbaite komentatuzun ez, e inkluso bere semeak nahi zula euskaldantza egin, eta mutil bezala irakurria zen ez ez, ba, ba horregatik diskriminatua izan zala ez, nolait esan da. Zerakit nolaitu ikusten zuen edo ze irakurketagite e, ematen dio zuen horri? Bai, em, nik igualez dut hain no, beste horrela ikusten, gehiago ikusten dut, E, mutil bat sartzen denean dantzaren mundura egia da, gaur egon neskaga iago daudela ez, baino ez dut uste e, nesken taldean sartzea danik eragina baiztik eta kanpotik nola ikusten ai, eske dantzara juten zea ulertzen, wow. gehiago iru hitzen zait kritika atorrela kanpotik barrutik baino oza, ez dut ikusten hain beste, ez dakite nire ikuspuntua barruan gabe baino mm -hmm guk gukere dantza, talde ti, dantza taldera atorren da jendeak, eta askotan e, arte eskolako ikaslekin gauzak egiten ditugula, ez daitein beste iruditzen ber, oza, taldean barruan, hau da, aktibidadea egiten dantzarien artean, dagon diskriminazio bat denik, mm -hmm. baizik eta kanpotei datorren zerbet. E, Osa, futbol aukeratu beharrean, dantza aukeratu ezu, zeizea, ez du, zeizea. Bizka bat hortik dihoala. Bai, eta pertsona horrek hori esaten zuen, eh? Ah, bale, bale, gezki ulertu dizut. Bale, diskriminazioa ulertu dizut, diskriminazioa zela, tantzataldearen camp... eh, barruan, ez, ez, ez. tipo... Ah, bale, ez bai, bai. Bale, va, guai. Zer bat, pertsona azarete guztira ere intzan? Dantzataldean. Da galdera, una, hori ezin da esan. Ezin da esan ez dakik <risa> gulako. Ah. <hajas> <hajas> eh, ez, jende asko got dagolako, ba, bueno, eh, aktibo-aktibo dago jende talde bat dago, Gero dago, hain aktibo ez dago jendean noizean behin etortzen dana, uh -huh. gero dago, horreindik eta noizean behinago etortzen dana. E e gero dago, kagula jende asko ere dantzan ez, baino elkarteko beste gauza asko laguntzen gaituna. Orduan uh -huh. e jendea gehitzen doa eta kopuruare baino... Uh -huh. e definitzea, zenbaki batekin definitzea oso zaila da. Vale. Osa ez dira bort. Ez, iago, e <laughs> <belao>, iago. <belao. laughs> eta finkoak zaretenak, gutxi gora Bai, zakei 15:30 artean esan dezakegu. Hori guru, gero, hori, jende asko ikaslea da. Astean zehar kanpoan daudenak, ba, ja. karo, astean zer egiten duten saioetara ezintute etorri. Mm -hmm. Eh, bueno, holako, baina bueno, gero activo, ba, hori, eske dago jendea dantan aktiboa ez da baina taldearen ekintzetan eta oso aktiboa dana atzeko lanpila bat egiten duna eta, claro, hiek ere dantza taldeko kontsideratzen ditugu. Claro. Baina, zaila da kontu. Osa, zaia da zenbaki bat ematea, ze guk ere askotan ez dakik. Bai, bai. Eta zenbat mutil aktibo daude gaur egun <gülüyor> Uf, e... Dan zan? Bai, dan zan? Iru. Iru. Iru. Errexaz da nori. Bale. Iru eta beste guztiak neskak, ba emezortzi ba edo amazazpi neskak? Bale. O... Bano, bueno, Iru, bi eta bat. Bi eta bat e gaztetxoa da. Bai. Bale. Azterketa, estadistikoa bukatu da, <risa> <risa> Bakoitzak egin ala, ez, nahi dituen ondo. E, zenbat urte behar dituzu eraintzara sartzeko? Hasiera e, batean hemen zortzi. Ah, e, e, arte eskolako ikasketa bukatzen dira hemen zortzi urterekin, o, bueno, hemen zortzi beteko dituzu nik asturtean, eta hortik aurrera pasatzen zea ja eraintzako e, part izatera, o, inez nagusia ezan behar da. Ah, Egia da, arte eskolarekin maukagula ba, hor akordio bat eta proiektu bat, dala pixka bat, ba, ezagutze prozesu bat ere bai, beraiek e, elkarrekin ensaiatzen dugu astean behin, e, urtean zehar egiten ditugu bain batekin beraiekin, eta normal izaten dira, amasei, amazazpien ezortzi urte bitarteko azkeneko talde txoiekin izaten da. Ba, Baina izaten da pixka bat hori. E, eh progresiboa. Bai, eh beraiek no. leno hori eztan existitzen, ni jo nitzanean ereitzara existitzen eta golpetik sartze zinean, e, talde bateran honetzen un inor mm -hmm. Eta talde bateran hontzegoen 50 urteko jende eta zuzen dituen 18 eta eta txoke bat ematezen eh, hor. Orduan gaina mm -hmm. ba bazegun jendea bakarrik iriste zana, eta gero pues eh apura ematezen atetan joeten eta, eta ordun jendeagaltz ezan bidean horregati bakarrik. Ordun nor, proiektu batekin hasi izan ba pizka bat e, Eta bueno, ezagutzeko ere bai, eh, arteeskolakek nola funtzionatzen duen taldeak. Ze, claro, zugu ateratzen zea, eh, arteeskolatik ba, dana irakasleak prestatzen duen, dana enana. bai, eh, babestuta zaude, Baila. dena prestatuta dator, e, arropak ze jantzi berdezun esaten dizute, materiala jasotzen dizute, dena, ez, dena egina dator, esan dezakegu eta herrintzantzataldean, ez, hautz herrintzantzataldean <laughs> dena guk kudeatzen da. Du. egiten dugu, orduan ba lan taldeak, non eh ba bakoitzak berardurak ditun eta ba daukaguko hori e, bueno, dena koordinatzen duten talde bat, arduradun taldea esaten dioguna. Eta baino danan guke egiten dugu, orduan bueno, baik prozesu prozesua hor ere bai eta eta lanpila bat. Hola biltzegia. <risa> Ero, erotuta. <risa> baino, baino, bain. Eta eh espacio seguro dela kontsideratzen dezute? Bai. Dudi gabe. <risa> bai. <risa> bai. Bai, bai. E, gure artean ikuste oso Girona daukagu, asko zaintzen gea, ez dugu inor baztertzen edo eh, Bena mundu guztia ongi etorria da eta ehia san eske hosko girona daukagu. Bai, hosko girona daukagu eta eta ber bakoitza da da modukoa eta askotan, ba bueno, txokeak eta bat tokiguzu eta bezela, ez ehoten diala. Iskartxoak eta bueno, bainoia da, irutze zait asko onartzen geala bakoitza den bezela. Eta asko toleratzen geala ezezagutzen gehalako ere bai. Osa asko zaintzen gehala gure artean, ez baldin bada taldea ere, Ez da txikia baino ez da hondiegia ere. Eta ordoan ez da, ez, e, ondo gure artean, ondo moldatzen gean ez eta bakoitza den moduko izan da ere, Errespetatzen gean ez eta onartzen gean ez, hiltze zaitor badagola batetik ez bada bestetik e, konpensatzen didala bata bestea. Eta eta bai, nik uste gaurregun beintsak daukagun giroa oso oso positiva da, ez da Bai, eta eta bai hitze zaiz dela babesgune bat. Eh, ¿ves? Me gusta baietz. eta ez horrekin lotuta gean zuen eguneroko e, leku hori seguru bilakatzeko zer egiten duzu edo orrelatortzaitsue burura zerbait azpimagarri azpimarr azpimarragarria bai <laughs> e, Nik esango nuke da la jendea entzun eta ulertzen saiatu bai eh importante iritz <coughs> ze askotan hartutan gu gure ideiarekin eta horgo azatope igual norbait etoitzen zaizu esan ez baneri hau ezaitun edo entzuten dezu zerbait atzetik ez askotan ez da ezta horpe irasaten baino mm. entzuten dezu euskalde ezagizunak esan ditu saion nahi ondori iritz ezagiz e bueno ba gozten pertsona horrekin hitze eitera Eta esplikatu ez, ba, bono, nik erabaki hau ekartu ditut, e o, bueno, antolatzen ari geanak elkesea, a e erabaki hau hartu du eta zergatik, esplikatuko dizut zergatik, ez daizu hando iruditzen ala ere ez balzin bazau dea doz, bueno, baitzeingo dugu eta horrengorako kontuan hartuko dugu. Egia da, batzutan jendeak gauzatzuk eskatzen ditula eta setzen ditula, a ber, ba ez, baino, hori da, baino, baino, beti gauden zait gaudela entzuteko prest, Eta aldegoen eginan, ba, gauzak e, moldatzeko prest. Uh -huh. Baina, bai, jendean zutea vale. Importante. Eta, e, zehazki LGTBI plus komunitateko pertsona bat baldin baldinbaztea? Baina, bueno, ba, e, badaude pertsonak. Eta aldean, gaur egun. Bai. Bai. Bale. <laughs> Eta... E, o sea, nolakoa da espazioa <coughs> libreki espresatzeko espazioa dela uste duzute bere ere. Nik uste baiet ez, ez, ez dugu lamugarik jartzen inori ez, ez dezu planteatu ere egiten <coughs> e, nik uste norbaitek bos, ze orientazio daukan zer <coughs> sentitzen den e, taldeko kide batzea eta, eta punto, ez da inoiz liskarrik egon yes, niretzako kuadrilla txiki bat gara nire bigarren kuadrilla bezala orduan eh eske konfianza mundia da kagu e, dena kontatzen gea kotileak ditugu gure artean dena kontatzen dugu eta eta nikuzet eh askatasun osoekin dila gauzak eta ez baiazu kontatu nahi ere e, ba hortxe gaude mm -hmm. e, eta e, nikuzet eh kolektiboko kolektiboko da jendeak ere ez dula agian presio hori sentitzen ehenez zalako onartu sentituko taldean edo Nik uste daukagun giroarekin, eh, giro aske bat dela eta hori eh, pixkan librea dela. Baina ber, nik ezakit eh, beste izopentsatuko dute, baina nik uste inorrez dela presionatu asentitu, ez kontatzeko, ez izkutatzeko. Oda bakoitza, nik uste eh, iza bezala, denak eh, onartzen gehan bezala, eh, alderdi hortatik ere eh, onarpen hori badagoela, eta nik uste leku seguru bezala eh, konsideratzen dula jendeak. Nik dakiten eraino bintzat, bai. Bale. Eta, em, uste dut zute tantzat aldea ikus elemen ba, elementu bat izan daitekela gure herrian? Kolektibuarekiko, bai. hori bai. da. Um, nik uste dut, em, bueno, adibide adibid bat jarriko dut. Egin genuen ikuskizun bat dela gu Agustina eta eh bueno marca hori ba er, berria tur, antu ah, bai oson e, oson sortu dosen. genun jo mayarrekin batrea coreografia bat egin eta Uskuzuma. eta ikuskezun bat sortu genun ba herri herri desberdinetatik presentatzeko eta bar oson. eta dijoa eh errenteriakoa zen e, Otaola raketistaren bizitzaren inguruan E, bueno, izan zen emakumea bat, ba, hori, mila bat zirunda... Da, da, ja, usteet biztiri da. Bueno, da Uste berre, usted bai. <laughs> Baina bere garaian, eh, mila bat zirunda hogei garran urtean. Barkatu, urtea Agustina. <laughs> hey, barkatu. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, fanderiako frontoa da, da en, berre, Agustina eta hula bere izenean. Bueno, ere, bai. ze, izan zen, emakumea garrantzitsua bat, bere raketisle munduan, eta bueno, emakumea munduan ere, bai, izan zen, emakume bat juntzena eh, kirol profesio, o sea, profesional kirolastera kirolbat, e, Ameriketara eta dirua. Loratzen zun horrekin, urte e, ba, horietan, ez? Eta etxera bidaltzen zun dirua eta bar eta baresanait. Eh kirolta, o sea, kirolatas e, orduan, e, bueno, ba, omenaldi bezala engenion eh ikuske eta denak gindoa zen raketistak garaia hartan eh jazten ziren moduan, hau da, gonekin. E, gona, poloa eta bai Mutila izan, bai Neska izan, de, mundu guztia gonekin. Danik entzun izan da komentarioren bat, e, ba, zeratik ez mutilak galtzekin, ez? Osea, e, e, momentuan, eh ba gizonak ego algunarekin ikusteaguf, ze raroa, ze eta baina eske guretzako izantzen zerbait oso naturala. Ikenik kontran entzun izan ditutean komentarioak dia, ala ke guai mutilak ere gonekin. Eta jo, gauzaiek egia da, ba, bere momentuan horri vuelta batean zitzaiola, se hasieran hasegia, ba ez de egonekin, ez galtzaekin, ez dakiz eta. A ber, zeine egiten ari gemonaldea? Raketistei, ez? Yes? Raketista no la juguestean gona kein, pues ja punto. punto. pelota. Ba <risa> osondo. <risa> Orduan, e, bueno, bai badauzka egia da e, alde hortatik eta bueno, gero esaten genuna, ez? De nire ezbak askotan galtza jazten ditut nahiago du lako ta punto. <risa> ezbait, eusko gona taioenez gustatu eta beti jaitzen du galtza. Eh, orduan, eh,gia da konserbatoriotik iristendianen e, gaztetxoak edo bueno, pues, plazan ikusten dutenean, ba edo zeinek jantzi dezake lagona edo edo zeinek jantzi dezake lagitza naidulako, ba ir, zait hor ba, badagola, ba bueno, puntu horrarako ba, oza, e, ikustarazteko bide bat baina, bueno, hortik aurrera ere ia da, hori ba, leheno komentatzen unharroparekin, ez? bere muga daukala zebeti da gizona edo emakumearen papera egiten dezula, ez? Ez da, ez da mozorro bat, ze jantzi tradizionala eta jantzi egiten, ez ga mozorretzen, baino batzutan ematen du mozorrotzen ari zeala, ez? Ja. Eta, eta orduan, bueno, bai, baina hori, badauka bere muga bat, ba, tradizioak ere ola markatzen digulako ja. e, generoaren, ba, bueno, bi, bi genero, bere izten. Ja. Eta baldagot alderik e, non agian buelta bat eman dioten horri jantzkerari diote, eta gaur egun agian bag, bakarrik edo bakarrik e, galtzak eraldzen ditu. Ba, Eski hori askotan izaten da ikuskizunaen araberakoa. Dantza traizional traiz... Osa, bere ez, karo, guk, guk daukagun ikuskizuna dago, dantza traizionalean oniarrituta, baino koreografiatuta dago. Hina. Historia bat kontatzen da, eta hortuan, beti ezberdina da. Dantza traizionalari buruzari ganean, e, normalean ikuste, monuzet ezagutzen. Bueno, behin iruñan, eta ez, ez dakit nola izan aduten, Maritx, maritxako lako zerbait zean, dago talde bat drak euskal dantzariak eta drak jazten dira. Buenisimo. Begiratuko dut Instagramen, baina... E, que mobi da. E, Bo jo, e, topatu genitu e, junginanean bastanera. Nera izbata juntzeala iruñara, parrandan bukatu zuten iruñar, eta gueltatu zidan autobusean beraiekin. Eta, bueno... <laughs> Orduan, bueno, behira, ba hor badago adibide bat, baina ustet ez ez dutela dantza, ez dutela guk bez yes. e, hartzen dantza traditionalaren. Guk egiten dugu lana kontserbazioa eta transmisioa, orduan. E, atera ateraz daitezke eh puntubatarte ze gero bestela ya, borratzen ari za guztiz eh tradizioal kido eh kontserbatu nahi hori zentzu hortan pixka bat puristak gea okay? bai, eta ni tanio hietako bat eh atzaiak, bai <laughs> ni gaina naiz eh eh askazalak margotu gabe e, olako holako gauzak ez ba eh hartako bai, emacomeda edo gizonak etzen askazalak pintadorekin juten eh dantzatzeko ere ba, e, apaingarriak joiak, belarretako hundeak dola hori ez orduan pixka bat zentzu hortan ere osea kontserbatzaileak gea <laughs> Ikusten eh, gustenaia gea Maruxak. Iruñako drak dantza elkartea. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Qué pasada. <laughs> Zae, bai bai. <laughs> hauek topatu genitun hori Baztanen egintzan Euskal Dantzarien biltzarrak antolatzen du urtero dantza topaketa eta mm. e, elkartzen gea ba, Euskal Herri guztiko dantza taldez berdinak eta hauek hauek topatu genitun. Guenísimo. <laughs> ba, ba, bai Egesen, bai. Eskerrik asko. Eta bai, bueno, esaten dizu ba, vuelta baina claro. E, segun zer den landu nahi dezuna, claro. ba, ba bueno, guk muga batzuk baditugu eta eta ia askotan ba hori burua uste asko ukitzen ditugola horren inguruan, baina e, azkenean gure helburuetako bat, ba hori, konserbatzea da eta eta alden eneanean beti errespetuarekin eta eta, eta denak, osea, bakoitzaren Isatera eta onartuz, baino baino kontserbatzen arigean hori, ba, mantendu, mantendu behar dugu puntu bat arte bai. Eta gero mantendu dezakezu eta gian kritikoak izan horrekin, ez? Bai, bai, noski. Nikuste hor bai egiten degula beti. Eta bueno, ezegula tokatu estare ez bai igual inor e, taldean eskatu diguna, ez dakit. Osea, ba bueno, hori nere ez dak asko eskatzen ditula, baina besterik gabe, ez daiola inoiz trabari jarri eta, ta, eta topatuko bagenu genu egunen batean, ba hori, ez dakit, e, beste ideiaen bat dauka norbait, ba igual, ba mateko, esaten dizuna, jendea entzun eta eta, eta gero horren baitan, pues, eh eta eta erabakiak hartu. Bai. <minten> e, kontaktatu behar contactu contactatu berdegu beraiekin, eh? beste jokoak. Bai, bai, bai. Diremo momenturik kuirrena Euskaldantza munduan, eda azedidantza, ez? Hombre, total, total, <risa> eta, eh, e, bueno, oh, pluma. Gato, eta, e, da. e, eta ez dakizu ez, zen magusta ez ari muti gona jaztea, ez? Ah, Askok ez dute onartzen ah, hartzen baino ezkile esenkanta, eh? Ta ba, da, e, muturrak margotzea, bueno, bueno. Ni, ni aurten lehenengo aldiz, atera nahiz, sasi e, emakumez, hau da, beti tokatu zai galtzakera eta horten, ba, nire bikoteak nahiagoztu bako galtzakien juntabat, eta emakumez, bueno, jarren ditu titi batzuk, hemen dik Bueno, eta pasatu nun super super ondo da, bueno, eske gaine oso ganberroa geha eseridan zan e, asko diskutatzen dugu, bako jartzen du nahi duna, eta jo, eske da momentatzen bat urteko ekin Vamos, divertigarrenan dertzako. <laughs> bai, bai, totalmente, ez nez gogoratu hortzaz. Eta eman ez du hori, justo, bai... Justo atsuzak pila bat ikustea. Eta e, nor, e, edozeinek e, parte hartu dezake edo erentzako ez amartzea, berregorrez? Ez ez, da, urtean egiten ditugu bi ekintza, non e, edozeinek parte hartu dezake, bat da, San Juan Bezperako sokan e, parte hartu daitekela mm. edozeinek parte hartu dezake. Eta, eta bigarna azeri dantza da, bai, bai, bai. Buzte zirikia da gaina, egiten ditugu hiru ensaio eguna aurretik, ze dantza motxa da eta jokuak dira eta errexea da, baina, bueno, ikasi behar da. <risa> <risa> eta praktikatu behar da, pixka tordu nahi egiten da, aurreko hiru hastazkenetan, bai, <risa> e, ensaio, ensaioak egiten dira, memerkatu zaren. Baila. <risa> Bai, bai, edo zaino parte hartu ezak, hurrengurterako, ane? Yeah. Bara ikiztu, ba, eh? Animatu. Omre! Beti da katorga auza. Baukaz ba, du gikotea, bera, ben. Gaina ez dauken jimuz altasunik, ez dauken jimuz altasunik, ze jokuak bezala dia, ba, bueno, alpargata bakarrik gaztea dela, motx moch bueno. eta ez dauka misteriorik. Ajah. Eta, bai, kanpoko jendea apuntatzen da, danzanezakina, ja, eta... Da. Osa, nos lo pasamos pipa hor, bai. bai, bai. Bai, egia da, eskai, karo, enez konturatu hortaz, yeah, baina justu, bai. justu hori, e, bere hasiera batean gaur egunia danan astuta, dihoa, baina hasiera batean zian hilera bat sasi izonezkoak eta beste hilera bat sasi emakumezkoak, hau da, emakumez jantzita eta emakumeak izonez jantzita, baina gainea esageratuta, hor duan... Gaur egun ja, e, gehiengoan eskagean ez, baina sasie emakumeaztea, baina esageratzezu hendik gehi horuntitia helmetutu, gehi jo jarri behar dituzu <laughs> Eta, eta gero, ba, sasie giztonezko denak uste dut, ez, emakumeazko bai, adiara. Bai, bai bueno. baina, baina, diberti da, eh? Bai, baina, Eta, bueno, mutia, makilatzea dena, menkanta. Etorten zaizkiztun, mesez, pintatuko Espainiak, eta... Tambien dikonean jo, kasusuburrean jo Espainiak. Bai, bai, oso na. Venga, horren gurtelako. Bae. Noski, gombidatuta. Atu, bai. Nik esango dioet. Venga, bai, xa eus, gombidile. Bale. Zer, rexango zeniek e, erentzan parte hartu nahi duen norbaiti? Zenioke. Okay. Norbaiti, mm -hmm. e, baina ez dena animatzen oraindik. Osa, nola animatuko zenukete? Horain ba. iragarki bat egin. <risa> iragarki... <risa> Etorzaitez! Ereintza dantza kaldera! <risa> Jende jatorra! <risa> <risa> Niku lertzen dut, e, Inezez bat ezudantza egin, agian pixka bat zailagoa dela. Uh -huh. Zer, ensai asko ditugu, em, no, pausu basikoak jakin barretu zuen eta da, da, dantza ensaiatu, pa-pa-pa, kaina sartu eta eta apunto. Besteen saia batzuk bai dugu, igual fizikoagoak, edo ez duna, ez dituztenak hain beste e, dantzak pauso behar, baina ulertzatik galtzaila dela ez badak ez du euskal dantzarik, igual zaila da, apuntatzea, bai e, apuntatzea daitezkeagian musiko eta dantza klase e, erriko iagotara, iago bai. Baina jende asko dago, e, txikitan euskal dantza egintzuna, Gero utzi duna ba Xarrazoiagatik mm -hmm. eta eta ez da lehenengo, ez bigarrena, esaten duguena jo, ba, apundateko nintzak e baino ehia da. Ezte asko zagutzen, eh, dantzak astu espaldi tabar, eta bar, ta lotxe te ditu, llamaten ni, Baino gero tortzen dira eta piskanaka piskanaka dantzak ikasten joaz, eh, jendea zagutzen du, praktikatzen joaz eta nikuz utet hori ere, eh, bueno, adibide badaukago hori dantza taldean duela gutxi sartu dena eta jadago enzu zalsa. Vamos. Atope. Eta atope, eta superondo, e, ikuskiztunetan eta ola, bai, ola, super, superondo, bai parte hartzen, eta orduan... Txirrinari gato baldin mazai honor baitei, nik hanematu konuke, ez dugu kozka egiten. <risa> e, Ulertzen dugu bakoitzaren degoera ere, e, ez dela errexa dantzara bultatzea aspaliz badizu dantza egin, Baino hortako dituguen saioak hortako askotan ere poliki juten geaz e, dantza batzuk agen ezakizkigu, edo dantzari batzuk ezakizkizik beste batzuek bai, uh -huh. baina bueno, hordun poliki goaz eta, eta mundu guztean gitorria da eta bai, eske animatzeko. Benetan, eh bai, e. bai, ez azkenean gogo piska batekin eta eta lanarekin aurrera tatzen dira gauzak, esan etorrita ez du derrepente repente dena jakingo, baino etorrita insistentzia piska batekin eta gogo pixka batekin, osea laguntzeko presgabe, gabete antzak dakizkinak badakizki eta orduan pasatzen dezuden bora gehiago, ba hori ondokoari erakusten, bestea pues aubetu, bestea berria ikasi eta gauzes bereinak egiten, baino Bai, bai, bai. Etorri, animatu, etorri eta ikusi, lehenengo ze askok, yeah. ni gustet daukatela ba, pertsperzioa bat beldurrakin bezela daudela, nola naiz ni, etorri eta ikusi pentsaio bat, ze ez daen besteako. Esu, jendeak ostatu modoko bat gerala. Baño. gea super jatorra ke. <laughs> Bueno, talde ez berriñekin berriña esaten dute. O sea, beste bye. talde batzuekin ere. Ah, bueno, men, eskerrak. Beti egongo da sektaren, ba. Baina, egia da, eh, zai dela, eh? O sea, ni adibidez nere burua ikusten dut papel hortan, txikitan egiten nuen, eta orain kriston palo ematen dit. O sea, yeah. Baina, tío, en polita, zarkitzen. <risa> ba, hanen, <nahi> <risa> berreskuratu <risa> daiteke. Ba, haukago jendea berreskuratu duna, eh? Bye, bye. Ja. Bye, bye. Venga, animatu horereta. Ja. <risa> Eta normalean zenbat zenbatero elkartzen zarete ensaiatzeko edo... E, Astean egiten ditugu bi, bi ensaio ere intzan. Arras-azte artea arras arratsaldetan eta larun bat goizetan. Eta mm. gero hori e, arte eskolakoekin egiten dugu astelen e, arratsaldetan. E, beraien, beraien klase orduan, orduan gu elkartzen geberaik. Mm -hmm. mm. Larun bat goizetan? Bai. bai, amarra laur dugu <laughs> Pues es que jende asko taldean kanpoan ikasten duna. Orduan yeah, astean yeah. zeharren saiatzea azkena, eske karo, eneguan, eh asteazken bat, astearte bat, jende gehiena kanpoan eta jotzen zaient sai Eta jotzen zaientzea da 4 pertsona, yeah. pues eske Horire e, bozkatzen da. dugu, Dai. jendea juntatzen geanean kursu hasi eran, bozkatzen dugu, eta, eta bueno, normalan ateratzen da hori, ba, mesai bat astean zehar eta bestea larun batean. Usted urteren batean ostiraleetan egin izan degula, edo ostegunetan, baina azkenean jende gutxi elkartzen ginen, orduun, ba... Bai, eontzean urte batzuk ostiralea larratxalea eta larun bata alternatzen juten ginen lagastearen arabera. Mm -hmm. Vale, eta gero behar badegu, balden badaukagu eman aldiren bat edo, ba, beste bat gehiago sartzen dugu festegunetan, edo, mm -hmm. edo ondo ezea. <laughs> behar badegu. <laughs> Aldegu batzela. <estela>, bat, <laughs> foieto informatibo. <laughs> ba, dakaukagu informatze guztia. <laughs> bueno, orain, zurekin harremanetan jartzeko, zer egin mar da? Ah, bueno, gurekin harremanetan jartzeko, no. daukagu e-maila, ereintzahantzataldea, arroba jenmail.com. <laughs> <laughs> ba, dakaukagu instagrama, ereintzahantzataldea. Bueno, da, arroba, ereintza, barra baja, dantza, barra baja, taldea. Vale. Eta, eta, eta bestela ereintzara, azaldu, ereintza dago, limerik taberna baldin badakizu dago gainean, hor daude... Galeria. Da. Galeria badago hor, e, e, urdaburu elkartea, ba ondokoa ereintza elkartea. Beraz, e, haste arteetan zazpiterritan, eta larun batetan amarrala hor den gutxi. Horren gogea. <gül> Timbera jo? Oida, eta... timbre badago, jo timbrea. Hor <gül> <gül> Güei, eh, pues. Za zer gehiu? zaizu? Za zer komentatu nahi zutezuek? zu ezuek? Ez dut. agian aldenduko naiz eh gaiontatik, baina nola ikuste duzu orere eta LGBT+ pertsonentzat? Gaur egun diot, eh? Nik esan dut nahiko segurua. A ber, ez da kit, ni niena is Orduan, eh, badakit toki privilegiatu batetik tik, izagiten nire Sani nere joa eh, kalean eta badakit etzetera zer pasako eta ez dau kalotsarik eta ez dau gatae zer. Baino, ba, esan gune ke bat eztere zentrokoko giroa. Eh baditut laguna kolektibokoak eta eh, agian suerte pixka bat edukidet ez etzaileinu zer zer pasa, ez dute inoiz eh gorroto erasorik jasan, ez dute ez osea, ez? Baino egongo dela seguro, adibide, asko, eh, errenterin pasatzen gauzak, baino nik esan uken naiko seguroa eh batez ere euskaldun giroan, eh, nik pentsatzen dut naiko konsentzioak gaudela eta eta ez da egula holako Ez ez, ez. E... Zerazen hitza. <laughs> <laughs> e... Bueno, seguro, edela. Eh? Bueno, esan gonduk egin, baina agia da, esan ditzuet. Ena en gola puntu bertan, uh -huh. e, narek uspuntua bat urruti da gola, ez? Baina... Baina, nahi ez ari inoiz tokatu, ez nik bizitu izana, ez e, inguruko inork bizitu izana. Ia da igual gu mugitzen gehan esparruan ere, ba, nahiko normalizatuta dagoela eta errespetatzen dela, ez? Uhum. Baino, bai, nik, nik errenteri bestela hola orokorrean esango nuke neko segurua ikusten ditela. Baino, irizati zute atera, ose, mugitzen izan esparruaren arabera igual. Ta tokatsun zue, bai. da, ez? Bai. Bai, ningunbeste bai, ez. Muy bien. herri bizigarria daukagu komunitatearentzat edo egiten ari gara bintzat. Bai, nik uste baietz. Bai, a ber, azkenean nik hori ere dela e, etxean jasotzen denaren isla bat, Aha. eta e, guk ere, ba bueno, etxean egiten den ez te lan horretan, ez, nola ezten den ditu gure semea labak, ze, ze ikusten duten, eta zen zuten duten batez ere etxean, ba hori islatzen dalak, kalean askotan, eta eta nik uste, ba bueno, e, guk errespetuz e, jokatzen baldin badago ba, ondoren datuzten gazteek ere errespetuz jokatuko dutela. Orduan, bueno, nikuste hor ba, gaudela generazio bat beintzat horri e, ba, bueno, egiten ari garrena, bueno, herri nola esan dezute, herri biztiagarriago bat. Baila. Ba, ba hori. <laughs> Hombre, también osmal. Misteria. Bueno, baina, tokia askotan ez daukate, ya, suerte ya, ya. hori. Yeah. Super ondo mi askerret, hortzagatik. Zuei, hortzagatik, bai, bai. Eta bueno, ziortza, esan dezu urduriz ondela, baina... Bai, Hori ten... no, da urdurin ondo... nagolako. <laughs> ba, bueno, ze ondo... Enaiz pos... <laughs> <laughs> Ez ez baina oso interesgarria, eh, esan dezu bye, anustia. Bai, dudari gabe, bai, bai, bai. Ebaten du no profesionalak zaretela. Eia ah, esan bai, bai, bai, bai, bai, bai. Buen, pues ez sí. que ya tokatze guaito eta purta boz pixkat. Ez que nina ez taldeko zarrena. Aktibo. Ah, ah, bitu. Eta hor duen la jefa. Naiz la jefa. <laughs> bueno, nera izpada homen da la jefa, gero nina izla. Bueno, en la sombra, oza izuzatuzte. Baina, baina iz si taldeko zarrena. Baina, ez taldeko zarrena. <laughs> baina, ez es, taldeko bueno, esperientzia gehiago daukana eta hor duen marroi guztiak nire tokatzen zaizkiz. Baina... <laughs> errotaian el karesketaren bat edo egin barbaldin bada ba zuzau be hor eh ba eskutan bai deinekin outa etorri zen axeridantzako ensaio batera etorri zen euskaltelavista televista ah? eta eta zen azaldu zen hitz egiten mikrofonan aurrean baziortza bea <gatik> <gatik> bidali genun zebestik esan genun Ehan ni e, normalik no, egin go du meses eta inorrek <gatik> <gatik> esan bueno pues itze ingo nik osea televistako aurrean eta ni bueno Pues nada, sentitzen zentzea gainera, eh? Pero bueno, eta keznean gozasteko egiten dira taldearengatik. Orduan, pues promocionatuen behar da, es, pues, Vai, <laughs> <Taldea> <laughs> behar ez, eh? Pues dena. Bai, ereintzarengatik. Talde horre, baina. Bueno, ez dauka gora zorik hitz gusten no. da Navaritzako. Bai. <laughs> <laughs> Tazegondo. Vale, <laughs> ba aurrengo bista zuen etxean. Erintza dantza taldean, eh? Ah, ustenun no gailertzean. <laughs> bueno, a ver, ni me va bueno, es. Estuve bai, nos Bai, totalmente bigar en Ikusiko Incluso, incluso, ay, erintza. Bueno. Me acabo. Uh, Eso estás uno sai bat? Ah, bai. A ver, da o locale. Viño, viño cariñosco Bai, tio, bai. da, bastante handia, eh? Bai. Bastante bai. sakona, ola, baina, osa, sartan ja, zera, gela pila, ola, ba, pasillo luzti bai. bat, ola. Bai. Etortzen bai. dianak, ola, beste edantza taldekoak, ola, bat, ba, ola, arropa hau zio, material hau zio, eta asko sartzen dian, eta, ola, oh, superraundia, eta, ja, bai, da, biskara berintiko, ere, pasilloak ez, pasillo, bai. ez dira zutzena gaina, pasilloak? Eh? Bai, bai, bat dainon gehiago. <laughs> bueno, ez pasillo bat, bakarrekan, okartzen dian joala, bai. ola. Ambraski, ah, okay. da ditugu bi enxailo gela, handi, erdi handakago beste enxailo ba, bueno, gela bat, materiala eta mm, jantziak eta bar, bi alda gela, bako itza eta bar, Anda, daitugu, eta daitu. kogu gela bat materialantzako beste bat e, jantzi entzako, komuna, ta ez ez da suna. Bilera, bilera gela, Rale. eta hor gero dago da be, zako, e, bai, gela bat bai, musikakipoekin bai. eta bar, eta pare, bai, bai, bai. pare bat despatxo da gure bai. Ore. Eh? Sí, gaina pasatze zainbestabiliz ate igualetatik itsita daudela beti ze de despatxo badiate itsita daude ta de esatezu uisi hemenate badago. O sea, gertatu zego uhi nintzeninoez konturatu te menate baz seola ta ate bat granatea holakoak, estona. Ez eztu, hombre. <laughs> Baino, ba naizutenean etorri ta ikusi. Venga. Vale. Osonda eskeri kasko. <laughs>